«Що, маємо нову течію у галактичній політиці?» – гаркнув капітан. «А ви хто такий, врешті-решт? Секретний агент? Велике ЦБ? Говоріть прямо, зараз же». Досить того, що я вже сказав. «Мені нема чого приховувати», – озвався капітан. «Але в мене є свої права». «Нема чого приховувати?» – вириснув Марк. «Тоді скажіть, чому корабель зветься «Триге»?» «Зветься, як зветься!» «Ви не крутіть! Такої назви в земному реєстрі нема! Я знав це ще на землі і тільки чекав нагоди, щоб запитати!» Капітан закліпав очима й промовив. «Це так усі перехрестило офіційну назву Георг Г. Ге Гронді!» Марк розривотався. «Он воно що! Ну нехай! Після того, як подивлюся бортовий журнал, я хочу поговорити з командою». Маю такі повноваження. Можете спитати у доктора Шеффілда. «Із командою поговорити, га?» – скипів капітан. «Гаразд, шмаркачу, ти в мене наговоришся. Тільки не з командою, а зі своїм Шеффілдом. І не обиде, а в карцері, під арештом до самої посадки». І він потягся до селектора. Наукова група трьох Г була нечисленна, якщо брати до уваги обсяг її роботи. І складалася переважно з молодих учених. Ну, скажімо, не таких молодих, як Марка Нунчо той взагалі був Біла Ворона. Але найстаршому з науковців, астрофізикові Еммануелю Джорджу Саймонові, не було ще й 39, а темне густе волосся та великі блискучі очі робили його ще молодшим. Щоправда, тим блиском він почасти мав завдячувати контактним лінзам. Саймон який, певно, ні на хвилину не забував про свій не дуже солідний вік і про те, що він номінально вважається керівником експедиції, цей факт більшість членів групи схильна була легковажити. Весь час намагався виказувати своє цілком спокійне ставлення до нелегкої мети їхньої подорожі. Ось і тепер, проглянувши перфострічку та замислено пропустивши її між пальцями, поки вона знову накручувалася на бобіну, він умостився в найм'якше крісло невеличкої кают-компанії, зітхнув і промовив сам до себе. Знову те саме. Нічого цікавого. Він уважно розглядав останні кольорові фотознімки подвійної зірки Лагранж, але залишався геть байдужий до їхньої краси. У порівнянні з земним сонцем, Лагранж 1 був менший розміром, але мав більшу температуру. Він сяяв на знімку блискучим зелено-голубим смарагдом, в оточенні жовто-зеленого перлинного полиску від золотої оправи. На вигляд зірка здавалась не більшою за горошину. Майже поруч з Лагранжем 1, так видавалося на фотографії, світився Лагранж 2. Зараз він займав у просторі таке положення, що на знімку був удвічі більший за Лагранж 1. Насправді його діаметр становив лише 4,5 діаметра Лагранжа 1, об'єм – половину, а маса – дві третини. Його червоно-оранжеве світло, до якого плівка мала меншу чутливість, порівняно з оком людини, виглядало тьмянішим, ніж завжди. Особливо на тлі сліпучого сонця-близнюка. Обидва сонця оточував неймовірної краси розсип зірок скупчення Геркулеса. Щедро розпорошений діамантовий пил, жовтий, білий, блакитний, червоний, нітрохи, здавалось не затьмарений світлом двох сонць. Ефект поляризаційної зйомки, подумав Саймон і промовив. І тут нічого цікавого. А по-моєму, дуже гарні знімки, зауважив коротенький, опасистий чоловік, що теж сидів у кают-компанії. Це був Гроот Новинаагль лікар експедиції, котрого ніхто не називав інакше, як Нові. Він підійшов до Саймона і, схилившись над його плечем, примружив свої короткозорі очі. «А де тут братусь?» – запитав він. Саймон підвів на нього очі і монотонним голосом проказав. «Планети під такою назвою не існує. Якщо ви маєте на увазі планету, що зветься Троя, то в тих клятих зіркових джунглях Розпізнати її неможливо. Ця картинка годиться тільки для популярного журналу. Для серйозного спеціаліста користі з неї чортма. А, космос зі споду. Розчаровано пробурмотів нові. А вам, власне, яка різниця? Запитав Саймон. Невже полегшує, коли я скажу, що троя – он та цяточка? Або та? Вони ж усі однакові. Ви все одно їх не розпізнаєте. Годі вам, Саймоне, не будьте, ради Бога, аж такий бундючний. Мною керує цілком законне почуття. На якийсь час ця планета має стати для нас домівкою, але, наскільки я знаю, вона може стати й домовиною. Нові, тут нема глядачів, нема оркестру, мікрофонів і сурем теж нема. То навіщо розігрувати мелодраму? Яка ще домовина? Коли ми там і помремо, то тільки з власної вини. От, може, обжеремося на смерть.